«Я у справі. Нам потрібно юридично оформити те, що сталося вже давно. Сподіваюся, ти не збираєшся ділити майно? Та у нас його власне і немає?» Коротше, перебив Ігор, нетерпляче позираючи на двері. «Що від мене потрібно?» Софія пояснила, навіщо потрібна заява. «Із задоволенням. Не маю ані часу, ані бажання з'являтися в суді». Він підписав заяву, вималювавши вензель на півсторінки. «Ось, бажаю щастя в новому шлюбі. Угідливих ноток йому таки не вдалося уникнути». «Тобі я теж бажаю щастя. З Наталочкою все гаразд, якщо тебе це цікавить». Додала вона і подалася додому, несучи дорогоцінний документ, який позбавляв її від неприємної сцени в суді. Софію не полишало відчуття, що Ігор хотів їй щось сказати, але заважав той дівочий сміх за дверима. Якби Софії показали того, хто вигадав оцю безкінечну і принизливу процедуру розлучення, вона б його, залюбки, задушила. Хіба наївний чоловік міг би розраховувати, що така складна церемонія зупитить тих, хто сумнівається, жити йому в подружжі чи ні. Щоб розірвати осоружні стосунки, людина ладна й на Еверест вилізти. Це не перепона. Але ходити без кінця і краю до найрізноманітніших посадових осіб, раз у раз наражатися на співчутливі, зацікавлені, зневажливі або й в кращому разі байдужі погляди – це понад людські сили. Ото мусульман. Вийшов на ганок свого будинку, сказав на три боки, «Жінко, ти вільна!» і усе. Та попри те, розлучень там обмаль. Софія забігла поскаржитися на гірку долю Вікторії. Та може зрозуміти її, як ніхто, і саму чекає щось подібне, навіть у багато разів гірше і важче. Софія вже давно не живе з чоловіком, не веде спільного господарства, як це називається, юридичною мовою. А у Вікторії з Василем все чудово. Не так просто прийти і сказати у закохані його очі «Я тебе покидаю». Не можу я, Софія. Він вже знає все, відчуває. Як подивлюся на нього... Серце крається. Що робити? То нехай все залишається по-старому. А Валеріан Альбертович, я люблю його. Він такі листи пише. Ну, відко, тобі б турецьким султаном бути, мати двох чоловіків. Ото вихід. Смішки тобі, сусідової кішки. Та хіба я сміюся? Я ж обох їх знаю і обох мені шкода. Облишмо, Софія. Ти вже вирішила, яку сукню одягнеш? Думаю, Віто. Мені здається, костюм кремового кольору і капелюшок з вуаллю буде доречним. Як тобі? Ший. Я потім фасон відмалюю, знадобиться. Ой, тітко, наречені ми з тобою, старій. На сміх зазирнув Василь. Ви чого, змовниці? Та нічого, обговорюємо, яку сукню Софія на весілля одягне. Тільки це? Жодних інших таємниць? Та ні, ще обговоримо, де взяти найменші келишки, щоб гості на весіллі горілки багато не випили. От підступні. Ну, постривай, Софіє. Я всім розповім.